O ti koji žudiš za društvom, nadamo se da žudimo za društvom Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, za susretom s njim. I o tome razmišljamo i danu i noću. Slušaj nešto od opisa svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alihi wa sallam. Anas ibn Malik, radijallahu ta'ala, nije pripovjedao, Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, nije bio ni visok, ni nizak, ni izrazito bijel, ni crnoput, niti kovrđave, niti ravne kose. Dara ibn Adib, radijallahu ta'ala, prenosi Allahov poslanik sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bio je srednje rast, širokih pleća, kosa mu je padala preko ušiju, u crvenom mantilu, nikada nisam vidio nikoga ljepšeg od njega. Kada bi Alija radijallahu ta'ala opisivao Allahov poslanika sallallahu alayhi alihi wa sallam, rekao bi: Nije bio ni previsok ni prenisak, nego srednje rasta. Nije bio ni kovržav ni ravne kose, nego blago valovite kose. Nije bio debeo niti okrugog lica, nego blago zaobljenog lica, rumen crnih očiju, dugih trepavica, krupnih ramena, širokih pleća, dugih dlaka na prsima, krupnih šaka i stopala. Kada bi išao, išao bi žustro, kao da se ilazi iz brdo. Kada bi se okretao, okretao bi se čitavim tijelom, među plećima je imao poslanički pečat, a on sam je bio pečat bio pečat svih poslanika. Bio je najvelikodušniji, najiskranniji, najglaži, najglaži čudi, najugodnijeg druženja. Ko bi ga iznenada ugledao, prvi put se sastavio s njim, osjetio bi strah opoštovanje. Ako bi ga dobro upoznao, zavolio bi ga. Kada bi ga neko opisivao, rekao bi, nikada, ni prije, ni poslije, nisa vidio nekoga sličnog njima. Sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Hassan Ali, radijallahu anhuma, kaže, moj dajđa, hind. Ibn Abihale, znao je slikovito pričati. Pa sam ga zamolio da mi opiše Allaho poslanika, sal Allaho poslanika, i on je sa opisom Allaho poslanika, alihi salatu wasalam. Rekao je, Allaho poslanika, alihi salatu wasalam, bio je krupan, lijepog izgleda. Lice mu je sjelo kao puni mjesec, malo visočiji od čovjeka srednjeg rasta, a niži od visokog čovjeka, velikog tjemena blago valovite kose. Ako mu se kosa razdijeli, natru, napravio bi razdjeljak, A inače mu kosa nije prelazila ušne resice. Kada bi bila duga, vjelkaste puti, širokog čela, punih obrva u obliku poluluka, koji se nisu spajali, između njih bi se pojavila nabraj klavena, kada bi se naljutio, malo povijenog nosa. Iz njega je izbijao mir, koga ne poznaje, pomislio bi da je gorit. Oni koji... Brio i brade, neka slušaju. Bio je čovjek guste brade, oni koji neće da se poistovijete sa Muhammedom sallallahu aleyhi wa sallam, a žele da se poistovijete sa Židovima i Krčanima, neka čuju. Da je Allahu poslanik aleyhi wa sallatu bio čovjek guste brade, ravnih obraza, punih usta, malo razmaknutih zuba, nježnih dlaka na prsima, vrat mu je blještao kao srebro srednjeg stasa, krupnog, čvrstog tijela, izravnatog stomaka sa širokim prsima, širokih ramena, krupnih kostiju, od vrata do stomaka izraste su mu meke dlake, osnatih ruku, ramena i gornjeg dijela prsa, dugih podlaktica, širokih dlanova, krupnih šaka i stopala, dugih ruku i nogu, Udebljanih tabana, ovlih stopala, stopala sa kojih se voda slijevala. Koračao je čvrsto, išao smjereno. Kada bi išao, išao bi žustro, kao da si ilazi niz brdo. Kada bi se okretao, okretao bi se čitavim tijelom, obvolenog pogleda. Pogled u zemlju mu je bio duži od pogleda u nebo. Kada bi gledao, gledao bi kratko. Išao je iza ashaba i prvi nazivao selam onome koga susretni. Ens, radi Allah, u talan Znoj, Znoj Allahho u posaninika Alihi Saltuva Selam je bio nalik srebr. Znoj, nalik biser, Znoj, Allahho posannika Alihi Saltuva Slam je bio nalik biser,koraora čao bi čussto nisam do mekšu svil. Niti kadiv ali v kadivu, od ruke Allahho posaninikahi Saltu o Niti sam pomirisao ljepši misk. Niti amber od sa Aloho posaninika His Saltu o Selam. A unu sulaim I znaju allahu kusaniqe alaihi sallatu wasalam jedna je najljepših kazivani Kazivani unu sulaim A znaju allahu kusaniqe alaihi sallatu wasalam Nien dogaja jedan od najljepših dogaja Kaj nas radi allahu ta'lani Dekl alayna nabiyu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Faqal aynan Ushova ykodna sallahu kusaniqe alaihi sallam Paivotspava Qale dala zyot qaylula Pa je odspala nas u vremenu Qailule fa araqa, wa kane kathiru araqa Pa se počeo znojiti, dok je spala Allahov Poslaniq, a mnogo se znaju Pa je prišla u Musalima, radi Allahu Teala i znoj, s aliht, u boči su Pa se probudila, sallallahu alihi wa sallam, kaj žel Ma hadr uladi tasnain ibn Sulaiman šta tu čini što ste kaže da vidimo kako mi se mirišemo njegovim sunnetom onona načemo on založio svoj svoju znoj svoj krv prolio da bi proširio svoj sunnet Kaže, se on Sulaiman hadza arzukum naj'aluhu li tibina wa huwa atyab znoj učinimo ga svojim mirisom I on je najljepši miris. Njima, ću, njima ćemo se mirisati. Pogledajmo danas mušlimane. Oni koji se bušaju došli ahli sunnetu od džemata, imaju sunneta, zbog kojeg je Muhammed sallallahu alihi ve sallam prolio znaja i krvi. Normalno, iz ovakvog čistog tijela ne može. možemo čisto. Kažu islamski učenjaci, ان كان يوسف عليه السلام اعطي نصف الجمال فإن نبينا صلى الله عليه واله وسلم قد اوتي الجمال كله اكو يوسف عليه وعلى نبينا صلاه وسلام ذاته بولا محمد صلى الله عليه واله وسلم ذاته سيما ليبوت poznantom jest случай który się desio przy bitce na bedru daj alahu poslanika alehi salatu wasalam Pa jedan od ashaba koji je bio izašao, svojim tijelom istupio bio je seluad po imenu seluad. Pa ga je Allah u poslomu pariju da se vratio svojim štapom. Jer je kao istavi ja salad. vrati se, popravi se ja seluad, o seluad. Udario ga po njegovom stalnaku maloputno koji je bio otkriven, nije imao obrtača seluadu. با سواد كارجي اللهم صل عليك وسلم يا رسول الله اوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فاقدني من نفسك اللهم صل عليك تي смини на ниогго а ти си на кога аллах субханаху таала послао са правдом послао са правдом па ми дозволи да цитати Пресвим цитирам го иску 300 не знам што Allaho Poslaniće, ti si mi naneo bol, dozvoli me da ti uzvratim jer ti si onaj koga Allah poslao sa pravdom i istinom. Pa kaže Allaho Poslaniće, da sam vratim se sa ovaj, pa Kaže Allaho Poslaniće, moj stomak je bio otkriven, sam imao ogrtača, tvoj stomak je prekriven. Vigni, vigni da ti vratim istom mjerom kao što si ti meni učinio. Pa Allaho Poslaniće, da sam zadiže svoj ogrtač ili svoju košlju. I kaže, sawadu, sawad, ispuni ono što tražiš. Pa je sawad, radijallahu ta'alan, požurio i zagrlio plemenito tijelo Allahovog poslanika, i svoje lice, i svoju bradu, što duže trljao od njegov stoma. Kaže, Allahov poslanin, jel se zbog čega Kaže, Allahov poslanin nastupilo je ono, zbog čega smo došli vidiš šta se je dešalo, rat, prolijevanje krvi, nastupa, ne znamo hoćemo li živjeti ili ćemo preseliti. Haber matero, ovo što vidiš je vijest. Ha. Svi smo mi smrtnici, samo se pored ukopamo. Vije smo mi ti koji se što duže i što čvršće držimo sunneta Allahov poslanika, ali i s.a. mi se, znamo da ćemo umrijeti. Gdje smo i koliko žurimo, koliko natječemo se da saznamo što više Allohovko sanika, ali sam Njegov život, Njegov sumnet, jali i Njegove i bády